Місяця серпня ж. Кілька день Рогволот не знав, ні що робити, ні як повестися. Він уникав Ждана, не хотів бачити улюбленого скомороха. Тоді послав по великого болярина сина Євтихія, І беззубий княжиш повернувся ні з чим. — Рече не здужаю. — І що він чинить? — Сидить. — Не здужає, — промовив Рогволот. «Усі тепер не здужають, усі! І ти не здужаєш на коня сісти, баба!» «Христос рече, будьте смиренні!» – заважив гладкий княжич. «Глупавий єси, і ти, і твій Христос!» Пощо глупавий, отче? Він є Бог!» «Усякі боги бувають!» Син тільки шморгнув носом і нічого не відповів. Бо, може, і справді, всякі боги бувають. Рогволод відмахнувся від сина, мов надокучливої мухи, і Євтихій пішов з красної світлиці. Великий же князь посидів ще з годиною і теж вийшов. Княжий двір був порожній, Усі роби чилядники подалися на тік, за стіни городу, виректи житою пшеницю, і лунке гупання ціпів долинало аж сюди. «Обверектись, обмолотитися!» Князь подиболяв до воріт свого двору, а звідти за городські ворота натік. Гупання дедалі дущало й дущало. Токів було кілька – княжий, болярський і городський, на якому вирекли своє збіжжя витичівські можі, котрі мешкали не по селах, а тут, і всякий стольний народ – кожум'яки, горнчарі, боднарі і інші ремісники. Князь подався до свого току біля самої засіки над кручею. В одному кінці пара сивих круторогих волів тягла кам'яний вал по крузі, стеленому товстим шаром порозв'язуваного сніп'я. Молоденька жроба погейкувала на волів, махаючи жердиною. В трьох інших місцях дев'ятеро робів і чилядників вирекли пшеницю в три ціпи. Гуп, гуп, гуп. І в усі боки стріляло колюче велике зерня. Ще душі з двадцять подавали снопи з височенної скирти, відгрібали зверечену солому, складали на воза і везли до княжого двору. Інші ж віяли над кручою, бо Дніпра тягло гарним вітерцем. Два челядники в'язали обережно повимолочувані снопи в кулі для околоту стріг. Пів скирти було вже зверечено і роби та челядники під наглядом тівуна працювали не розгинаючись. Великий князь пішов у той бік, де провієне зерно, сципали в рядняні міхи та мішки. Колись він найдужче любив всі дні, любив дивитися на свої скирти і на свої збіжжя, тепер, за старою звичкою, теж усилив руку до ще незасупоненого смагастого міха і пересипав жменю ясного важкого зерна. Того колишнього відчуття втіхи вже не було, і Рогволод поплентався до Тивуна, що наглядав за перемірюванням навереченого жита й пшениці й проса та вівса. «Піди, дождана!» «Мені, а тут?» «Хай стане інший, речі рог зве. І сів у холодку під засікою гостроколу. Тивун же, передавши свої обов'язки іншому, потрюхикав до городу. Князь і цього разу не сподівався на Ждана, та Велій болярин прийшов, хоч і не швидко, але таки прийшов. Певна образа вже вивітрилася з його серця і сивої голови, і він торкнувся рукою з поришу коло свого поробошня з гострим задертим догори, снурованим носаком. Князеві теж личило підвестися і відповісти на привітання. Але він сидів і мовчав, дивлячись у той бік, де молоденька дівчина-роба гейкала на круторогих волів. Пощо кликав Єси? Ждан був у білій полотняній сороці і таких самих ногавицях, підперезаних широким чорним упоясом. Неприкрите волосся стояла сивою стріхою до круж голови. Підій до нього! Велій Болярин знав, про кого мовить князь, і не перепитував. Що ради. Князь швидко зирнув на Ждана і так само квапно відвів погляд на свої воли. Хай прийде. Пощо? Так. Посли нарочитого роговолоту перше подивився Боляринові в обличчя пильно і ніби аж ніяково. Не прийде з нарочитим. А не прийде, погодився Ждан. "Піди ти, Болярине!» В голосі старого князя бриніло благання, якого Ждан уже давно не чув. Не маю хоті. Пощо, бо й сам не відаєш, що маєш ректи Гатилові. Великий князь важко зітхнув то була суща правда він таки не знав, що скаже братовому онукові, коли той прийде до городу стольного. Сідь, мовив князь, у ногах правди не є. Велій Болярин урешті сів, але був і далі невблаганний, і Рогволод більше не вмовляв його йти слом. Поряд на сусідньому току виреклося Жданове збіжя, і вони просиділи під засікою в холодку до самого вечора, не промовивши й слова. Хоч Болярин був певен, що думають про те саме. А вранці наступного дня Ждан прийшов до княжого терема, взутий у черев'я з острогами, в безрукавій ягнячій гунці і довгому доріжному корзні. ЧЕРЕВ'Я ЧЕРЕВИКИ Що ректи йому? ПІДЕШ! Що йому ректи маю? Хай приїде в двір мій! Ждан хотів був іти, тоді роздумав і сказав. Позаутра старці кличуть навіче! «Віче! Ям не чув!» «Кажу, аби свідав!» І пішов. Кологанку вже стояв осідлений кінь. Ждан вихопився на коня, мов молодий мужик, і зострожив от самого терема. Разом із ним до городу Києвого поїхав і між стоїмен. Повернувся Ждан до Витичева ледве на третій день, стомлений і весь у куряві. Коли зліз із коня і витрусив корзно, ципнула хмара пороху. Великий князь дивився на те мовчазне обтрушування і розумів, що болярин повернувся ні з чим. З такий укурений?» Ждан сердито блимнув на князя. Князь хитрує і страхається, тому зумисно обминає запитувати про сутні. Він хотів сказати йому щось різке, аби зігнати на чим-небудь оскому. Натомість мовив про те таке глупаве корзно. За вітром їхали смо, вся куріва в вічі лізе. З от самого Київського городу вітер сюди дме. Ждан віддав коням Можеві Туйменови і підступив до великого князя в притул. Не приїде. Не приїде? Ям так і знав. Обізвався князь і раптом зірвався на крикливці. Той нехай, той нехай. Не вельми смо плакали. Вірно, Ждане. Його навіть порадував такий оберт справи. Хвала Богові й даж Богові, що напоумили того не вігласи не їхати. Так ще й ліпше. Та Ждан сказав. Київський князь кличе тебе в гості. Мене? Пощо? Мені й тут добре ведеться. Він чисто по-старечому захихикав і закашлявся. І що, з рік йому ти? Княже, сказав Ждан. «Узаутра буде віче!» Рогвелот перестав хихикати. За те віче він уже багато думав і передумав. Сподіватися, чогось доброго не належить. І ось Болярин знову нагадував про віче. «Взаутра по сонці! Рікли суть старці, аби з нікуди не сходив!» Тепер великий князь не мав уже ні найменшого сумніву, що старці намислили забирати в нього меч. Ноги рогволодові підламувались від хвилювання, ліва рука мовільно лапала за яблуко меча, витертий і вилискана довгими літами. Князь не відповів на стриманий у клінждана, просто не помітив, а мусив би помітити, бо коли ж як невзавтра, має востаннє спертися на кремезне плече свого великого болярина. Старці намислили проти нього зле, і він не бачив ніякого виходу. Що ж робити і яким кумирам чинити требу? Він знову лапнув яблуко меча. Слабка стала рука, і все головне. Великий князь, повагавшись, озирнувся, Тоді витяг лезу спіхав і, замахнувшись, щосили рубанув по стов яблуні. І сумно посміхнувся. Меч увійшов у деревину на палець, не більше. А коли же одним махом гетті зрубав би й не таке дерево? Колись! І всьому теж було головне. Рогволодові спала на думку дідова смілова притча про стару яблуню та молоде черенце, і його аж дрижаки побили. На мить уявилося, що ся яблунє і є він, Великий князь витичівський. Виходить, сам же й замахнувся на себе. Притча повернулась проти нього ж таки, і бог Соварох, і да, напевно, теж проти. А невблаганий Марко десь уже відміряв ту стегу, що не йде Рогулот, відміряв двома пакільчиками, і тепер чекає, коли сей путник дійде своєї міти. «Горужжя не лже!» – сам до себе мовив князь і вирішив завтра не чинити опору. Та коли на сході сонця вічі зібралось на городському току, по той бік засіки над кручею, Рогволод не здобувся на силі піти туди. Якби віче було хоч коло його терема, він таки здолав би себе і вийшов, але старці обрали своє місцем тик, щоб кожен почувався однаково рівним з усіма. Рогволод лежав накритий кожушком лаві доти, поки по нього не прислали в друге. Мусиш ти, княже, бо віче порішить у себе з тебе, сказав один з двох неручених одвіча старців і Рогволод поплентався їм услід слід, нещасний і геть зневолений. Та чи його приречений вигляд уплинув на старців і можів, чи вічим в останню мить покерували якісь інші почуття й настрої, бо таке часом буває, коли докупи зійдеться надто багато люду. Але меча в Рогволода не забрали. Тільки про сина Рогволодового вічимов би забуло, не наче княжеча й на світі не існувало. За те того ж дня з городу Стольного вирушило до городу Києвого двоє комонників. Один з них напередодні вже долав всю саму путь, туди й узворіт – витичівський болярин Ждан. А товаришем йому виділили міцного і високого дідугана з довгими сивими вусами і ще довшою такою ж сивою косою чуприни, що визміювалася з-під поруділого на сонці смушового клубука. Очі дідугана дивилися пильно з-під кущуватих чорних брів, а рука міцно тримала повід. Це був сотенний готаман лугарів-косаків, якого всі звали Шумилом. Гуцаючись на доброму жеребці, він ані на хвилину не замовкав, або ж говорив до Ждана, чи до свого коня, або ж мугикав підніс лише йому відомі пісні. «Ой, губ та й губ, та ще раз, та ще раз». Те гупання не мало кінця, і Ждан сміявся, його теж брало на пісню, бо сталося так, як він хотів, і він би, може, теж заспівав та соромився незнайомого косака, трохи соромився, незважаючи на веселу вдачу свого супутця. Прибули до городу Києвого перед заходом сонця. Ворота стояли відчинені, та двоє кремезних мужів спинили їх, махнувши сулицями перед кінській мордень. «Хто єсте?» Велій Болярин, Витичевський і Сотицький з лугу, відповів за обох ждан. «До кого їдете? До київського князя? Бери вище!» – втрутив у розмову косак. «До великого князя!» «Великий князь Витичеві у Витичеві сидить!», сидить. – нагадав старому один з можів. «А так є, так!» – погодився Шумило. «Той у Витичеві, а сей ще тут!» Він умисне підкреслив останні слова. І можі з сулицями розступилися. В Києвому городі теж чули про вічей, теж посилали туди своїх нарочийців, але що там говорили й про що домовились, тут було невідомо.